Ajurvédikus figyelő Műsorunkban egy a modern orvoslás által is elismert, gyógyító és egészségmegőrző tudományról az ősi Indiából származó ajurvéda alkalmazásáról beszél állandó szakértünk, az amerikai Himalája Institutban tanult Szabó Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Albert Utánes a nevem, itt ül velem a stúdióban Szabó Péter, aki ennek a műsornak állandó szakértője, ájúrédával foglalkozik. Két héttel ezelőtt betegségekről, gyógynövényekről volt, szó szóval úgy tudom, most ezzel fogjuk folytatni, gyógynövényekkel. Igen. Kívánok jó napot mindenkinek. Hát az ájúrbeli... Amerikában használt gyógynövényekről lenne szó, de természetesen vannak olyan gyógynövények is, amik Magyarországon honosak, és ezeket a gyógynövényeket már jobban ismerjük mi itt Magyarországon, miután hát mi szintén használjuk őket. De ennek ellenére jó, hogyha tudjuk általában, hogy miről van szó, amikor használjuk ezeket a gyógynövényeket. Akkor kezdjük mindjárt. Azt hiszem, hogy a múltkor, amiről szó volt, az volt az ashwagandha, a ginkó, és azt hiszem, igen, és a Vörös lóhere. Ezek mind nagyon fontos a, a is használandó gyógynövények. Akkor mostan, hát beszélni fogunk a... Először is beszélni fogunk egy betegségről, és hogy megismerjük arról, hogy miről van szó itten általában, hogy amikor a gyógynövények használatáról van szó. Akkor például itt vannak a vesekövek és a vese problémák. Ez általában nagyon sok embert érint, mint ahogyan tudjuk, a vese problémák a kihatással vannak a szívre is és természetesen a májra is és különböző más uh, uh, szervekre is. Úgyhogy amikor, uh, amikor, a, vesét, amikor uh, a vesét gyógyítjuk, akkor igazából hát sok mást is gyógyítunk. A vesekövek és a vese betegségek alkalmazására a legjobb gyógynövények, a medveszélő levél és a hortenzia virág. A hortenzia az Magyarországon eléggé elterjedt növény, Én nem tudom, hogy téában annyira használják-e, de a, nagyon ajánlatos azoknak, akiknek vese problémájuk van, vagy pedig problémájukban, általában a vizeleti problémájuk van, hogy a, megismerjék, ez egy Kínában is használandó csodaszer, amit... A, a, a, Magyarországon ugyan nem annyira ismernek. ha hortenziának a virágját kell használni. A medveszőlőnél a levél az, amit használunk. A levél, ez erősíti és felépíti a, a vesét, és eltávolítja a veseköveket. Amikor azt mondom, hogy eltávolítja, akkor, akkor lebontja ezeket, és természetesen ez egy hosszú időn történő folyamat, lebontja a veseköveket, és akkor ez, áll, ez kijön, ugye a vizeletbe kijön. Úgyhogy a, a, nagyon ajánlatos mind a kettő, a gyermekláncfű úgy szintén, és van a vörös van. részét használjuk a gyermekláncfűt? A gyermekláncfűnek a, végül is az egészet. A, a, a, virágot, a virágot is? A, virágot a és a szárat gyökerül. és igen. Igen, az egészet lehet használni, a gyermekláncfűnek az egészet lehet használni. Uh, Magyarországon nem annyira ismert, de ismert azért, ez a vörös áfonya, nem a fekete áfonya, hanem a vörös áfonya. Ez, uh, ez uh, hát uh, nagyon sok orvos ajánlja, ebből lehet egy lét is csinálni, amit, uh, hát ugye, amit Amerikában nagyon árulnak, uh, mindenfelé lehet, meg lehet kapni, úgy hívják, hogy cranberry juice, ez végül is egy olyan lé, mint például egy narancslé, vagy akármilyen lé, csak vörös áfonyából készül. A legjobb egy koncentrátumot venni, és akkor vizet tenni hozzá, nem a cukrozott és vizezet, már vizezet fajtáját. Mert és ez mit, mit csinál a vesével? Tehát ez tisztító? Ez tisztító hatása van a vesére, kitisztítja a toxinokat, eltávolítja a veséből, és megakadályozza a vese köveképződését. És különösen azoknak nagyon ajánlatos, akik sok alkoholt fogyasztanak. Mm -hmm. Alkohol fogyasztása esetén Uh, általában ugye mindig probléma lép fel a májjal és a vesével. Ezek ugye, nagyon, alkal, nagyon fontos, hogy, hogy, uh, hogy megismerjük uh, ennek a, hát a vörös Áfogyának a gyógyhatását. Mint tea is jó, lehet mint teát kapni, mint teát meg lehet kapni Magyarországon a reformérelmiszerboltokban. Egy nagyon jó uh, ajurvedikus termék, amit meg lehet kapni már Magyarországon is, a Shilajit. Silagit, ezt én már láttam Rosmannál is, de azt hiszem, hogy különböző helyeken már meg lehet kapni, valószínűleg Patikába is, ahol a jövődikus termékeket használnak. Úgy van írva, hogy S-H-I-L-A-I-T. És ez úgy lehet ki, hogy silagit, ez egy indiai a gyógytermék. Akkor mostan. Hagyjuk a betegségeket, és menjünk tovább a bizonyos és különben is használódó no, növényeknek és, és hogy ezek mire jók. Hát például itt van mindjárt a zöldtel. Tudják, hogy Camellia sinensis. Ez igazából Ázsiából származik, Japán, Korea, Kína, de azt szokták mondani, hogy a legjobb fajtája az, ami Japánban meg Kóriában nő. Hát nem tudom, ugye a kínai egy kicsivel más. A nagyon fontos tudni, hogy mik a hatásai ezeknek a gyógynövényeknek. ezek van tein, vagy nincsen? Zöldtákban. Mi van? Nem. Tein. Tehát az, a fekete teákban azt mondják, hogy káros. Van egy kevés, van egy kevés, igen. A nagyon elenyésző úgy hogy, úgy, hogy a, a, a, nagyon kevés van menni, nagyon nagyon ellenyészünk. Egy kis kis kofein van benne, szóval egy kicsit élénkítő, de nem olyan, a, nem olyan, mint a fekete te. És a, a most már eléggé ismerik a tehát Magyarországon is, mert, a, mert javasolják a, általában természetgyógyászok, mint egy antioxidánst ami azt jelenti, hogy, hogy megakadályozza a, a, a, hát a zsiradékoknak, különösen az állati eredeti zsiradékoknak a lebomlását, vagyis oxidálódását a bélrendszerve amik természetesen hát karcinogénik válnak. Szóval véd a rák ellen. Úgyhogy nagyon, nagyon ajánlatos a, Hát nem azt mondom, hogy, hogy rákot hogy gyógyítja, mert ez természetesen nem, de azt mondják, hogy nagyon jó megelőzésre. Csökkenti a koreszterin szintet, erősíti az immunrendszert, és egy szellemi élénkítő. Ennyit a zöld teáról. Akkor itt van például a szilfa. A szilfának a kéregjét használjuk. Különösen a belső kéreg, az, amit használunk, lehet hallani, a belső kéreg, a, a szilfának, a, a szilfa gyulladásos betegségekre nagyon-nagyon jó, a nyálmérigyek gyógyítására, amikor meg vannak duzzadva a nyálmérigyek, szívizom erősítő és egy kardiovaszkuláris megbetegedésekre alkalmas tea. Ezt elég erősen kell elkészíteni. A legjobb az, hogy csinálunk belőle egy, egy, egy kivonatot, és akkor, akkor adok hozzá mindig egy kis vizet. A nagyon jó idegesség ellen, és egy ilyen hiperaktív. A, a, hát, a, embernek, aki a, aki ugye nem tud megnyugodni és nem tud. A, nagyon fontos a, a, gyógynövény például egy drogelvonókóránál lehet használni. A, mint ahogy mondtam, egy erős teát lehet belőle készíteni, és ez határozottan segít akkor, amikor valaki le akar szokni a drogról. Nagyon kevesen tudják, hogy ezeknek a teáknak a, nagyon sok a, tehát a, a ásványtartalma és vitamin tartalma is van. Például a szilfakérek teában van beta-kerotén, kalcium, vas, mangán, foszfor, magnézium, cink, vitamin B1, B2, B3 és C. Ezek mind megvannak ebben a tejában, amit iszunk. Egy másik tej, amiről szól, ez mostan a zsája. A zsájának különböző fajtái vannak, ugye a kínai zsájáról most nem fogunk beszélni, ez a dan Shen, ez nagyon-nagyon fontos gyógynövény a kínai ayurvédában használják. Ez most hogy vagy kínai ayurvéde, tehát ott nem így hívják, hogy ayurvéde, hanem ott egy másfajta. Ott, azt hiszem, hogy ott is úgy hívják, hogy a, a, a Azt hiszem, hogy ott De, is úgy hívják, hogy a Mert hát ővédel, az, erősze, az mert, a mert sok minden átment Kínába, Indiából. Ez különösen Tibetből. Ugye, Indiából ment Tibetbe, és Tibetből Kínából. Ez így ment, Mim, szóval ez így. Le, hogy a és azt ezt meg Ők is ezt az a terminál terminologiát használják. És hanem például a Magyarországon a honos zsája, ez azért alkalmas, mert ez stimulálja a központi idegrendszert, izzadás csökkentő, nyálka és vállalék csökkentő, ezt általában tudják az emberek, azért, mert ha bemennek egy reformérelmiszerboltba, vagy egy gyógynövényboltba, amikor influenzásak vagy megvannak fázva, akkor és köhögnek meg, ilyesmikor ajánlják ugye, a zsáját, a zsájateát, ez természetesen a mandula és a torokfájás esetén is nagyon-nagyon alkalmas. Nőknek különösen jó, mert az esztrogén hiányt pótolja. Egy alyúrvédában alkalmas gyógynövény, amit Magyarországon meg lehetett kapni egy időben, aztán nem lehetett megkapni, azt hiszem, hogy most szintén meg lehet majd kapni, miután az EU-ba. Ez megtalálható mindenféle további nélkül szóval nem kell hozzá orvosi recept, meg semmi ilyesmi, Magyarországon azt mondták egy időben, hogy talán jobb, hogyha van hozzá orvosi recept de most majd megint meg lehet kapni a gotu van szó a gotu kóla, hát ez egy indiai csodanövény a gotu a dióját, a gyökérjét és a magját lehet használni por alakban, általában port csinálnak belőle, és akkor egy kis meleg vizet, vagy pedig egy kis meleg tejoldatba lehet ezt meginni. Ez nagyon alkalmas azoknak az embereknek, akik depresszióban szenvednek, a lankadság, állandóan fáradtak, állandóan, szóval lassú mozgásúak, és és uh, úgy, uh, úgy általában uh, rossz kedélyek. Ez uh, nagyon alkalmas, azért is, uh, mert stimulálja a központi idegrendszert, és azoknak például, akiknek hosszú távon vezetni kell, vagy hosszú távon fenn kell maradni, ez egy nagyon-nagyon jó tea. Ez olyan, mint egykor fejintől Hát igazából nincs benne kofein. Szóval ez, ebben nincs benne Koffein egy másfajta anyag van benne, amit úgy hívnak, hogy B-sitosterol, ez, ez, mm. ez egy kémiai kifejezés. Az van benne, ami igazából élénkíti a, élénk a szervezetet és ez egy természetes dolog. Szóval ez egy, mm. egy természetes dolog, ami előfordul a szervezetben is. Mm. A szervezet termeli. Úgyhogy akkor... A gotukóla nagyon alkalmas érelmeszesedésre, és különböző érrendszeri zavarokra, a szívre, szív problémákra nagyon-nagyon jó, úgyhogy a, a múltkor azt hiszem, hogy éppen a szívbetegségekről volt szó, és akkor említettük is a gotukólát, nagyon jó a vesére szintén, mert csökkenti a vesekövet, és szóval összezsugorítja. Akkor a goto szintén nagyon sok tápanyag van, tápérték, például beta keretén, kalcium, vas, kálium, magnézium, foszfor, szelénium, cink, vitamin B1, B2, B3 és C. Ezek mind megtalálhatok benne. Magyarországon lehet kapni ilyen kis tablettákba, egész pici is apró tabletták, és egy, és egy kis dobozba meg lehet találni. Hát azt hiszem, hogy ennyi lesz mára. Ma ennyi volt az erődikus félő, Köszönjük szépen Szabó Péternek. Viszont ha